Audio God eftermiddag Her er det Paul Christian Bjørn Vester Der forsøger at lave en audiomanual For det værk vi ser på denne side Altså Janekönig-notationen Eller Janekönig-reklamen I løbet af de næste Og i løbet af det næste lange stykke tid Der vil jeg øh, På fræk maner forsøge At guide jer gennem værket, og det vil jeg gøre ved hele tiden at tale udenom, og jeg vil tale så meget udenom, at det vil være, øh, der vil være behov for konstant at, at, at springe i lydfilen jeg beder altså ikke om at høre hele lydfilen men hvad værket er, er at det er intet mindre end hvad bug-computeren var for bak. det er, hvad dette værk er for en potentiel alternativ og eller kunstig intelligens vi starter ud med at undertegne laver noget mad. Der er et ledemotiv i denne, eller i dette audiosvar. Det er et billigt trick med at have et ledemotiv, hvor at man forsøger at fremstille mad i et øh, folkekøkken, men det er øhm, ikke det så mindre det trick, jeg vælger at bruge. Lad os se at komme i gang. Jeg skal, jeg må morgen jeg skal lige skære nogle løgn. Jeg står og skærer nogle løgn. Vi sender jo i øjeblikket fra et... Øh, ja, da bliver jeg vist lige gavet. Vi optager i øjeblikket øh, i et øh, køkken, jeg holder folkekøkken her, på Ransårsgade og er i gang med at lave en suppe Så skal lige skåre disse løg, og så vil vi være klar til at gå gang med det afgivsvar. Afgivsvar fra 23, som er en audio for, ja det er det vi kan se afgivet på denne side. 2 sekunder, giver 2 sekunder. Så skal vi lige lægge i op i gryden. Så den spænder. Og nu går jeg på kukket. Det er da lige at se, at den bliver også op i gryden. Og så skal den lige over. Nå, men det, jeg ser kom komme i gang. Det er sådan her, at øh, Max Mathews, som var en tidlig programmør og hvad det, øh, softwareudvikler under Bell Laboratories, altså telefonlaboratorierne øh, i USA og i New Jersey, er død. Og øh, i et af de sidste interviews, han udtalte, øh, eller han øh, var model til, udtalte han, at, øh, at han så, øh, hvad kan man sige, computeren versus begrænsningen af den menneskelige hjerne som værende et af, de, utro, eller et af de, de, de felter, man stadig kunne dykke ned i her i, i, Hvis man vil fortsætte med at skabe computermusik af den ene år eller den anden slags. Og den tager vi så op her. Vi sender faktisk i øjeblikket, som I allerede sikkert har forstået, fra et folkekøkken. Vi optager i øjeblikket her fra et folkekøkken på Rensårsgade, fordi jeg er i gang med at lave lidt mad, fordi jeg gerne vil dele lidt mad. Så hvis det bobler lidt i baggrunden, så er det altså den øh, ret, jeg lige har sat over her. Jeg er ikke en god kok, det bliver sikkert redder lidt mad, men øh, lad os se, jeg kommer i gang. Som vi kan se, så er der her på arbejdsiden afbilledet en sort firkant. Og i denne sorte firkant, der er der en øh, rund cirkel, og det er den runde cirkel, der ligesom er værket. Værket er tænkt sådan. Og jeg ser det værk som mit signaturværk. Det er altså et af undertegnets vigtigste værker til dato. Og det er skabt øh, som et... Øh, det indeholder alt, hvad jeg har beskæftiget med de senere år. Det indeholder reklamemusik, og det indeholder musik, som er beregnet på, at være øh, interessant for en alternativ år eller kunstendal i altid fremtiden. Så jeg vil gerne forklare værket. Og jeg vil gerne forklare værket ganske langsomt. Og det kan jeg jo gøre netop her, som jeg allerede har bevist her med denne lydfil. Det der er jo en, ikke en audiofil lydfil, men en, en audiophile, altså ikke en Audiofil. En, en, en, ja, det er en audiofil, men ikke audio, ja, altså, I forstår for ordrelegn. Og på den måde er det, det er jo en, en lydfil, og derfor kan jeg jo bede jer om bare at, at springe over, hvis der er noget, der er for kedeligt, og det er derfor, vi egentlig havde den her lange introduktion, hvor jeg var i køkkenet og, og lagde mad, Men så er vi ligesom allerede i gang. Der er ikke nogen af jer, der er interesseret i at høre, ej går og lægge mad, og derfor øh, så, så, jamen, så er vi allerede i gang, og det, så, jeg vil jo spille nogle meget lange eksempler, og disse eksempler vil, kan I sådan set bare Spring over eller skib, hvis I ikke er interesseret i det. Så vi kan se på verden, så er det et rundt felt, og det runde felt er et, var egentlig tænkt med et badge. Og badget var bestilt af guldsmeden, den københavns guldsmed Jane Koenig, som var interesseret i at have et promotion batch for hendes butik, og hun henvendte sig til undertegning og spurgte, henvendte sig igennem komponenten i Olsen, og spurgte, om jeg var interesseret i at lave et, et, et reklame, et stykke reklamemusik for hende, eller et batch, i det hele taget. Hun tænkte, jeg ville designe et badge, men jeg laver jo musik, så hvis man vil sig altså, til undertegnet, så vil jeg selvfølgelig skabe et, et værk, og det det badge er så at, så at sige, så øh, værket. Og som vi kan se på batchet, så øh, ja, nu skal jeg sige, at det blev aldrig et batch, og derfor så har det ligget lidt gemmer. Jeg synes, det vil det kan vi hellere referere til, som som, øh, som cirkel, i stedet for at sige batchet, for det bliver ikke et batch, men jeg voiler lidt, men altså, forstå jeg. Hvis vi ser lidt til højre, så kan vi se, at der er fire linjer, fire nådelinjer, og disse nådelinjer er placeret i en ring, og vi kan kun se ind i ringen fra denne vinkel, vi ser på ringen. Og så kan vi se ydersiden af ringen, hvor værkets katalognummer øh, er skrevet. Der står Mort aus Vachels Extra, nummer 01 BBC. Men vi kan altså ikke se øh, denne side af værket. Og det er også sådan her, at øh, inden for reklamemusik og inden for øh, reklammusik i det hele taget, der har man generelt et payoff. Vi har Nokia. Nokia. Connecting people. Vi har Philips. Let's make things better. Jeg tror faktisk ikke, de har det payoff længere, men det var altså et, øh, et payoff, de havde. Jeg ser dette som et stykke computermusik. Og jeg ser dette som et stykke radikalt computermusik. Og jeg vil vende tilbage til, hvorfor jeg ser det senere i denne video. Men først vil jeg gennemgå vores samvær med computer og hvordan det har ændret sig i gennem tiden. Og det vil jeg gennemgå ved, at jeg vil afspille fire friske, <lødder> friske lysfiler fra Danmarks Radios Arkiver. Og alle lydfiler er, når jeg siger, at det, det her gået tak. Eller originalt båndene til lydfilerne er, ja, når jeg siger, det her, Det er sådan her, at jeg for mange år tilbage arbejdede en lille smule under, det har været tilbage i 90'erne, under radiotændret. Og havde derfor mulighed for at finde alle de gamle radioudsendelser, jeg var interesseret i, og derfor arkivere dem uden. Danmarks Radio som, øh, vidste noget om det. Det var mit eget hyggeprojekt. Det var mit eget hyggeprojekt, øh, ja, som jeg udført i, øh, i de senere timer i øh, Danmarks Radio -tandret. I dag er det sådan, at arkiverne er for, mere eller mindre, altså er ikke forsvundet, men, men mange af båndene er blevet overspillet, nogle af de fleste har dem gået til. Der vil ikke længere i fremtiden vil der ikke være mulighed for at, at, at, at få adgang til disse, dette materiale. Så jeg har altså mit eget radioarkiv, og det er det, jeg gerne vil dele med jer. Jeg har taget valgt øh, fire udsendelser, eller uddraget fire udsendelser, der hver især beskæftiger sig og eller belyser øh, vores forhold til datanskinerne. Det første er så, at skrive en note hen. Intet mindre end øh, 22 minutter og 48 sekunder langt, så når du altså hører det program, hvis du ikke er i at høre det hele, så spring 22 minutter og 48 sekunder frem i dette audiofil, så øh, ja, så kan man altså ja, så fortsætter vi på den anden side. Så det første program omhandler altså søgefunktioner og sammenligningsalgoritmer hos datamaskiner. Uheldigvis er denne æske, hvor jeg opbevares, bevaret. Det er bond, som jeg havde overspillet det originale spolebånd til, blev udsat for en, en lille ildbrænd, en måske en postatbrand. og derfor er noterne gået tabt. Jeg kan derfor ikke helt bestemt fortælle jer, hvornår det er fra, men jeg kan fortælle jer, at det er ældre end I tror. Lad os se at komme i gang. Populert videnskabeligt forholden sig til søgefunktioner og muligheder og sammenligningsalgoritmer i datamaskinen regi fra en tid. Det det første program, jeg er interesseret at præsentere. I dag skal vi gennemgå nogle anvendelser af datamaterne, sådan som de finder sted ved de talrige datamater, der er spredt ud over kloden. Den sådan gennemgang inden for rammerne af denne forelæsning må nødvendigvis blive stærkt selektiv. Det udvalg, jeg har foretaget, har delvis været ledet af ønsket om at give endnu et aspekt af svaret på, hvorfor datamaterne er så samfundsmæssigt betydningsfulde. Jeg har derfor valgt en række anvendelser af forhold til art, som er forholdsvis lette at forstå, hvis man blot har en smule kendskab til de pågældende aktiviteter. Disse eksempler har jeg suppleret med anvendelser, som ikke er så indlysende, men som kan belyse nogle af de metoder, der ligger bag anvendelserne. Jeg vil begynde med nogle anvendelser af datamater til at håndtere tekster fra sædvanligt sprog. Herigennem får jeg aldrig engang lejlighed til at betone, at vi allerede for længst er ude over det stadium, der beregninger var det vigtigste arbejdsområde for dem. Vi skal herunder tale dels om informationssøgning, dels om sprogoversættelse. Informationssøgning er blandt andet af interesse ved den videnskabelige litteratur, der som bekendt er vokset enormt i omfang i de senere år. For mange fag gælder det, at den mængde faglitteratur, der fremkommer i tidsskrifter, er så stor, at den enkelte forsker er ude af stand til blot at sætte igennem for at vide, om der er fremkommet nyheder og interesse for ham. Her kan datamaterne hjælpe. Dette kræves, at den påkendte litteratur, enten den fuldstændige tekst eller titlen og passende beskrivende nøgleord, overføres til et medium, som kan læses af datamaten, f.eks. magnetbånd. Dertil må man lave et program for en datamat, der efter har have fået opgivet visse søgeord, gennemsøger hele denne tekst, og som når som helst det i teksten støder på et af søgeordene, så for at aflevere oplysninger om den videre sammenhæng på dette sted i teksten, i særdeleshed hvad det er for en afhandling, det stammer fra. Opgaven for den forsker, der vil gøre brug af dette program, er at angive de ord, programmet skal bruge som søgeord. Man vil forstå, at systemet ikke er betinget af nogen klassifikation af litteraturen. Det vil derfor uden vantlighed kunne behandle stadig nye ord og emner. Til lige vil brugeren uden videre som søgeord kunne angive højt specialiserede ord, sære tekniske betalelser, og vil derved fra datamaten få et meget begrænset svar, koncentreret og netop det, han har spurgt om. Blandt videnskaberne er det først og fremmest kemien, der lider under den enorme vækst i litteraturen. På dette område er den datamatiske litteratursøgning søgning efter de omtalte principper blevet taget op i stor skala i USA. Den primære besværlige overføring af titler for alle nye kemiske afhandlinger udføres løbende, er en enkelt central institution og er derfor til rådighed for alle andre modpassende viderlag. Materialet er hjemme tilgængeligt gennem Danmarks Tekniske Bibliotek, der som det første i Europa har sluttet sig til dette arbejde. En anden sprogemæssig opgave, der har været genstand for meget interesse, er oversættelse. Den interesse kan ikke undre i vores tid med det store behov for kommunikation tværs over sproggrænserne. Det kan også umiddelbart forekomme at være en nærliggende opgave for en datamat. Både det, der går ind og det, der kommer ud af en oversættelse, er jo tekster, altså data, og kan derfor umiddelbart håndteres i datamaterne. Opgaven har dog vist sig at være langt vanskeligere end antaget, midt i 1950'erne, der problemet blev taget op mange steder i en rus af optimisme. På denne tid knep det endnu stærkt med datamaternes kapacitet for data. Og det at levere datamaten et lexikon på en tilgængelig form, strakte mulighederne til det yderste. De, arbejdet med oversættelsesproblemet, kunne derfor endnu forestille sig, at når blot dette kapacitetsproblem blev overvundet, så var hele oversættelsesopgaven løst. Da man så fik langt større datakapaciteter til rådighed i datamaterne, viste dette sig at være en illusion. Det er blevet mere og mere klart, at en kvalitetsoversættelse kræver en analyse af den givende tekst, der medtager sammenhæng, ikke alene inden for den enkelte sætning, men fra sætning til sætning og fra paragraf til paragraf. Dette har helt til ikke kunnet realiseres, og køndige inden for feltet er forberedt på, at det vil tage mange år endnu, før problemet er løst. Dette modsiges ikke af, at der er skille steder i verden, der har været demonstreret og oversætterprogrammer for offentligheden. Oversættelse er ikke noget, man kan eller ikke kan, men i høj grad et kvalitetsspørgsmål. De oversættere, der har været demonstreret, har alle været ret primitive. Dermed er ikke sagt, at de ikke kan være nyttige til visse formål, f.eks. oversættelse af videnskabelig eller teknisk litteratur. Hvad der for øjeblikket ligger helt uden for disse oversættelsesprogrammes rækkevidde, er skønne oversættelser. Ved god skønne ligger en væsentlig del af værkets kvalitet i selve det sproglige udtryk, og oversættelsen bliver en vanskelig kunst, ifølge Karen Bliksen den sværeste af alle hvor det drejer sig om en oversættelse, der er betinget af en helhedsopfattelse af en tekst, og mennesker stadig datamaterne langt overligende. Datamaternes styrke for tekster i naturligt sprog ligger i deres detaljanalyse af enkelte sætninger. Sådanne analyser kan være af betydelig interesse ved tekster, hvis nøjagtige udlægning indebærer betydningsfulde konsekvenser i særdeles lovtekster. Som et interessant eksempel på en sådan anvendelse, kan nævnes en analyse af visse centrale sætninger i den internationale traktat om forbud mod kernevåbenprøver. Disse sætninger blev analyseret af et program, der er udviklet ved Harvard Universitetet. Resultatet af analysen er oplysninger om, hvordan ordene i sætningen grupperes og bestemmer hinanden, og i givet fald, hvorledes ordene kan grupperes på mere end en måde. Det interessante ved dette eksempel var, at der blandt blot ni sætninger blev fundet en, der kunne opfattes på to afgørende forskellige måder. Den pågældende sætning lyder i den originale engelske formulering. It is understood in this connection, that the provisions of this subparagraph are without prejudice to the conclusion of a treaty resulting in the permanent banning of all nuclear test explosions including all such explosions underground. Områdentligt oversat til dansk lyder sætningen. Det forstås i denne forbindelse at aftalerne i denne underparagraf ikke stiller sig i vejen for afslutningen af en traktat der resulterer i et permanent forbud mod alle kernevåben, prøve inklusive alle sådanne eksplosioner under jorden. Det er en dommelig af i midlertid, at den originale engelske version kan læses som, at aftalerne i denne underparagraf ikke stiller sig i vejen for en traktat og resulterer i et permanent forbud mod alle kernevåben, prøve inklusive alle sådanne eksplosioner under jorden, hvilket modsiger traktatens idé, der som bekendt ikke forbyder underjordiske prøver. Gennem sin pedantiske, systematiske analyse har datamaten altså afsløret en tvetydighed, som er tydelig nok, når den først er påvist, men som falder så lidt i øjnene, at den uantastede er passeret de trænede juridiske hoveder har udtænkt teksten. Jeg vil nu gå over til at omtale en række anvendelser af datamater til hjælp ved arbejdet med datamodeller. Man kan her mellem projekteringsopgaver, som går ud på at opbygge en helt ny konstruktion, og hvor arbejdet med datamodellen er overstået, når konstruktionen er fuldt planlagt og overvågnings- og styringsopgaver, hvor datamodellen benyttes sideløbende med, at den tilsvarende virkelighed udfolder sig. Flere gode eksempler på samfundsmæssigt betydningsfulde projekteringsopgaver er knyttet til vejbygning. En af de mere enkle problemstillinger her er at finde frem til en placering af en vej gennem et kendt terræn, således at jordflyttearbejdet bliver reduceret mest muligt. Ved mere ambitiøse projekter tilstræber man at få datamaten til at medtage stadig flere hensyn ved vejplaceringen, f.eks. vejens overskuelighed for trafikanterne. Ved de mest raffinerede projekter af denne art lader man datamaten fremstille trafikantens udsyn som et billede på et skærm og giver ingeniøren mulighed for at eksperimentere med vejføring. En anden problemstilling fra dette felt er tilrettelæggelsen af vejkryds, således at man på én gang opnår stor sikkerhed og god trafikkapacitet. Til arbejder af denne art har man ofte ingen anden måde end at prøve sig frem, eller som det kaldes teknisk, at simulere processen. Denne fremgangsmåde ligner børnenes spil med en vejplan, små modelbiler og terningkast. For at få noget nyttigt frem, må man blot omhyggeligt fastlægge spillereglerne, således at de afspejler den projekterede vejplan, trafiktætheden og trafikanternes reaktioner. Mens simulationen er i gang, vil man med passende data have et billede af vejkrydset og de køretøjer der et givet øjeblik befinder sig i det, til lige med deres positioner og den fart og retning, de kører, samt oplysninger om førernes egenskaber. Man lader nu tiden forløbe med passende små skridt og holder stadig regnskab med køretøjerne og førernes reaktioner. Når for eksempel en bilist bemærker, at den foran kørende bilist bremser, der vil han selv bremse, men det sker med en vis forsinkelse, så man der ikke er den samme for alle. Denne variation fra den ene belist til den anden kan man tage hensyn til, hvis stadig at lade det, der sker, være noget afhængig af et element af tilfældighed, som ved kast af en terning. Ved at følge en sådan trafikafvikling gennem et langt tidsrum, som tillader et stort antal køretøjer med egenskaber, som fordeler sig realistisk over de kendte variationer i reaktionstid osv., vil man kunne få en viden om, hvor hurtigt trafikken kan afvikles og hvor tit der vil ske uheld. Ved at gennemføre sådanne undersøgelser for forskelligt udformede kryds, vil man kunne finde ud af, hvilken udformning der er bedst. Der skal i midlertid spilles længe med et sådan trafikspil, før man kan stole på resultatet. Og her kommer datamaterne ind. For selvom det kan lyde mærkeligt, så kan hele spillet afvikles i en datamat. Datamaten kan rigtig nok ikke kaste med terning, men det viser sig ikke at være en afgørende vanskelighed. Det er muligt i en datamat at fremstilles serie af tal, der er tilstrækkeligt tilfældige til formålet. Lad os nu overveje datamaternes anvendelser til at hjælpe ved overvågningen og styringen af løbende aktiviteter. Først er der her til at bemærke, at en sådan datamæssig overvågning på ingen måde er noget nyt, men i mange folk i år har fundet sted ved det papir- og kontorarbejde, der finder sted i virksomhederne og i maskineri. Det er derfor ikke overraskende, at datamaterne først fik indpas i den løbende styring, når de overtog en del af det papirarbejde, der hittil havde fundet sted. Blandt de første brugere af datamater på dette område var bankerne. Det stof bankerne arbejder med, er jo for største delen penge, altså data, lige til at bearbejdet med datamat. Produktionsvirksomheder frembyder langt mere varierende problemer, og udnyttelsen af højt udviklet datamatik kræver en mere omfattende omstilling. Et af de områder, der først blev taget op, af lag regnskabet. Det er først og fremmest påtrængende ved produktioner, det består i at samle mange smådele til større apparater, f.eks. radioindustrien. Letop på grund af, at apparaterne er opbygget af mange smådele, er det fristende for fabrikanten at tilbyde mange forskellige varianter af sine produkter. Det virker jo umiddelbart så enkelt, blot at sørge for, at visse af de dele, der indgår i de færdige apparater, kan vælges med en passende variation, f.eks. således, at radioapparat kan leveres til flere forskellige forsyningsspændinger til brug i forskellige lande. Ved mere omfattende produktioner viser det sig dog, at der er problemet at holde styr på en produktion af denne type hurtigt kan vokse uhyggeligt i omfang. For at produktionen skal holdes jævnt kørende, er det nødvendigt, at alle småtdelene hele tiden bringes frem til montørerne til rette tid og i rette mængder. Men når der taler tale om hundredvis af forskellige dele, og lige så mange mulige varianter af apparaterne, kræver det et stort regnskab at sørge for, at forsyningerne stadig afpasses efter orden. Da der til lige må regnes med leveringstider for enkeltdelene, kræves der et lager, som er kostbart i forrentning. Lager størrelse kan i reduceres gennem et forbedret regnskab. Alle disse omstændigheder gør, at det kan blive i høj grad lønnende at lade det centrale lager- og forsyningsregnskab udføre af en datamat. Lagerregnskabet er der kun en blandt flere datamatiske opgaver, der kan være knyttet til en løbende produktion. En mere indviklet problemstilling træffes i produktionslinjer, som man finder dem, for eksempel på skibsværfter, hvor de enkelte dele af en produktion passerer fra den ene maskine til den anden i en bestemt rækkefølge. Skibet består af et stort antal sådanne dele af vidt forskellig størrelse, og det tidsrum en del er under behandling ved en bestemt maskine varierer i høj grad. Problemet er at afgøre, i hvilken rækkefølge man skal fremstille delene således at de uundgåelige ventetider for maskinerne og arbejderne reduceres mest muligt. Denne principielt så simple opgave er ikke let at løse. Når antallet af maskiner og dele, der skal fremstilles, ikke er helt lille, findes der uhyre mange rækkefølger for produktionen. Og man kender ingen simple metoder til at finde frem til den bedste. Når dertil kommer at man til for f.eks. dagligt, har brug for at føre produktionsplanen af med hensyn til den faktiske afvikling, så kan det ikke overraske, at opgaven kan få datamaterne til at strække ud. Den opmærksomme lytter har muligvis bemærket den linje, der går gennem de tre sidst omtalte problemstillinger. Først pengeregnskabet, derefter lagerregnskabet. Og sidst, den egentlige produktionsplanlægning. Alle tre berører produktionen, men vi rykker skridtvis ind mod produktionen selv. Dog har vi endnu ved produktionsplanlægningen arbejdere, værkfører og andre mennesker, som mellemligt mellem datamatens resultater og den egentlige bearbejdning af råmaterialerne. Ligesom vi forudsætter, at de data om situationen, som, dat som datamaten behøver, stammer fra mennesker. Den konsekvente forlængelse af denne linje er, at datamaten selv kobles direkte til passende måleinstrumenter, der overvåger produktionen, og til maskinerne, som der styrer os direkte af datamaten. En gennemført datamatisk styring kommer i første række på tale, hvis storproduktion er ensartet produkter. De mest nærliggende eksempler er kemiske produktioner, blandt andet olieraffinering, og syntese af kunstkønning. For at yde deres bedste, må så sådanne store anlæg stadig justeres for at kompensere for de uundgældige gårlige ændringer i ydervilkår, såsom temperatur og rammaterialernes samtætning. Hvilke justeringer, der til enhver tid er nødvendige, kan kun bestemmes ud fra et omfattende materiale af data om anlæggets drift, tryk og temperaturer på talrige steder i anlægget. Ved en datamatisk styring lader man alle målinger blive foretaget af elektriske måleinstrumenter, der er direkte koblet til datamaten. I datamaten foregår der til stadighed en kontrol af, at anlægget holder sig inden for de sikre grænser, at for eksempel temperaturen ikke noget sted stiger over bestemte grænser. Dertil beregnes de justeringer af ventiler og andre styreorganer, som er nødvendige, for at opnå den mest økonomiske drift. Lad os slutte med et eksempel på direkte datamatisk styring, der ligger en del nærmere ved de flestes hverdag, og som også ligger på linje med vores eksempler på projektering, nemlig styring af trafik. Ved hver projektering forsøger man at udforme vejene så godt som muligt under hensyn til forventede behov. I modsætning hertil, affinder man sig ved trafikstyring med vejene, som de er, men forsøger at forbedre trafikens afvikling løbende ved at påvirke trafiklysene og andre signaler til trafikanterne under hensyn til den øjeblikkelige trafiksituation. Et sådan system til datamatisk styring af trafikken har i en årrække været under udvikling i Toronto i Canada. I et stort antal steder i byen er der installeret følere, der til enhver tid registrerer trafikstrømmen. Signalerne herfra ledes til en central datamat, som således hele tiden kan have et billede af situationen. Ud fra dette billede styrer datamaten trafiksignalerne, således at den forhåndværende gadekapacitet så godt som muligt stilles til rådighed for det øjeblikkelige trafikbehov. Man behøver ikke at kende meget til omkostningerne ved at udvide gadenettene i eksisterende byer, for at forstå, at denne måde at udvide kapaciteten kan være endda overordentlig løn. Lad dette sidste eksempel være en illustration af nødvendigheden af, at de, der har ansvaret for de aktiviteter, hvor i datamaterne indgår, er fuldt fortrolige med datamaternes arbejdsmåde. I anvendelse af denne art er det helt indlysende, at datamaten ikke kan opfattes som en tilsats, til en i øvrigt lukket konstruktion, men er en helt central bestanddel af systemet. Det vil ikke være muligt at opbygge fuldt datamatisk styrede systemer, uden også dem, der udvikler den trafikingeniørmæssige side af sagen, har en god fortrolighed med den datamatiske side af sagen. De behøver ikke selv at kunne bygge datamaterne, men de må fuldt ud forstå deres muligheder og begrænsninger om at forstå enkelthederne i den styringsproces, datamatten udfører. Sagt i korthed, vil datamatterne ved enhver anvendelse, der går ud over de mest primitive former, kommer til at sidde ved systemernes livsnærve. Den, der vil bevare herredømmet over et system af denne art, må beherske datamatten. Ja. Yeah. Det næste stykke lyd, eller det næste snippet fra mine personlige DR, Danmarks Radioarkiver, vil være et godt eksempel på den populære fremtidsangst og de utopier, som, ja, som også er forbundet til det at gisne og, og, og tænke på fremtiden. Fælles for mange af disse angstscenarier og utopier er, at vi har meget svært ved, at forudse fremtiden. Eller vi, øh, det er jo sådan her, at øh, man oftere og oftere, blandt andet øh, på øh, Singularitetsinstituttet i USA, øh, beskæftiger sig og taler utrolig meget om, øh, hvordan fremtiden lever. Og mange forskere på Singularitetsinstituttet og tilknyttet Singularitetsinstituttet hævder jo, at de har øh, nogle klokke linjer for, Hvordan øh, fremtiden vil se ud? Her tænker vi blandt andet på Ray Kurzweils eksponentielle ekspo ekspo Ja, I ved hvad jeg mener. Øh, Steaming, af teknologi, kroen, osv. Videre, videre, videre Der er bare en ting vi ikke tager højde for, og det er fokuspunktet på hvordan vi opfatter datamaskinen og hvordan vi opfatter, nye teknologier ændrer sig radikalt. Gå tilbage i til tiden, og find science fiction-bøger fra 50'erne, 60'erne, 70'erne, og se, hvor få er dem, der egentlig er i stand til at forudse fremtiden. Da vi indspillede en film, der hed The and the War for Radical Computer Music, sagde en af instruktørene noget interessant til mig. Han sagde, at vi er meget dårlige til at gidsne om fremtiden se på mig selv. Jeg sad der og prøvede at skabe musik for en alternativ over eller kunstig intelligens, og endte med, at det er ud i en hel masse rase debat i Danmark. Men der mener hans mulighedspunkt, at man giver bolden op, og så flyver den i en hvilken som helst anden retning, end man havde regnet med. Jeg vil gerne afspille denne lydfil for jer, for at, at give et indblik i, hvordan man forholdt sig til fremtiden og øh, de teknologier fremtiden. Lovet for. Ja, programmet fortæller egentlig selv, hvornår det er fra. Jeg mener, det er fra 1975. Det er jeg er ikke så interesseret Faktisk er jeg er ikke så interesseret i at sidde og fortælle jer hele tiden, hvornår de forskellige programmer er fra. Det er. De, de, de, de, de, de, programmerne siger det faktisk selv. Lad os se at komme i gang. Og igen, hvis I ikke er interesseret i, at høre hele det program, så spring 8 minutter fremtiden på denne her lydfil, og så er jeg på den anden side. Wow! Verden over 2000 bliver håbløs og skræmmende. Vi kan kun håbe på et mirakel for at undgå en 3. verdenskrig. En atomkrig, der på få sekunder vil udslætte hele jordkloden. Sker miraklet, så vi overlever, vil verden til den tid kæmpe med enorme problemer som forurening, overbefolkning og svære forhandlinger angående investeringer i kostbart krigsmaterial. Det var et citat, og det var den 19-årige gymnasieelev Pia Drabovic, der i forgår og skrev denne profeti, da hun sammen med 14.700 andre elever og kursister skulle skrive studentereksamens stil. Årets stileopgaver, der var seks i alt, handlede alle om menneskehedens fremtid. Langt de fleste kommende studenter valgte at skrive over en formulering, der lød således. Hvad vil efter din mening blive afgørende for, hvordan verden ser ud over 2000. Og her i kvart i fem er vi i dag også faldet for dette emne. Vi har bedt fem danskere om at skrive en stil om år 2000 og læse den op her i programmet. De er alle sammen over den alder, man normalt går til studentereksamen i. Nogle af dem har taget den andre ikke. To af dem er aktive politikere. En er partisekretær, en direktør og en er redaktør. Vi begynder med folketingsmedlem kristen Poulsgaard fra Fremskridspartiet. År 2000 har danskerne indset, at det ikke er mere nytte med den skyttegrave krig, der kendetegnede 50'erne, 60'erne 50 og 70'erne politiske billeder i Danmark, hvor de forskellige interessegrupper forsøgte at tilrane sig så stor en del af samfundskarven som muligt. Den byråkraseringen, der var en naturlig følge af en forfagelig lovgivning, der søgte en millimeter retfærdighed er afløst af et menneskevenligt system, hvor det nære samfund igen har indtaget førstepladsen i menneskets hverdag, hvor der er rig af for en enkelt borger selv at tilrettelægge sin livsform, som han ønsker. Tyrketronen på de store enheder, det vil altså fabrikke, skole, hospitaler, boligkarriere af år 2000 er startet af mindre enheder, hvor den lokale befolkning på stedet træffer beslutninger. Indkomstskatten vil for længst være afskaffet sammen med tjernsmandsbegrebet. Der vil være ensartet pension til alle. De svare i samfundet vil blive hjulpet, ikke efter gold, kolde, i men efter et behovskriterie, truffet af det nære samfund. Der vil til den tid være rigelige arbejdspladser til rådighed, fordi den største svøbe for arbejdsglæden, indkomstskatten, er fjernet. Indvidere vil den enkelte ud fra de krav, man stille, frit kunne vælge imellem at arbejde år til timer og deltager i reset, om statussymbolet, eller man ønsker kortere arbejdstid og tid til at nyte sang. Ligestillingen kønnene imellem er fuldført. Forældrene vil skiftes til at arbejde ude, og man vil ikke overlære børnene til pædagogernes for godt befindende. Der vil til den tid højst sandsynligt være tre politiske partier i Danmark, Fremskridspartiet som det største. kristlig Folkeparti, fordi mennesker stadigvæk i år 2000 vil trænge til det gamle kristne samfund, som desværre vil være på retur. Og så kommunisterne, der til den tid kan notere nye sager i Afrika og Sydamerika. Norden vil være tæt forbundet med de øvrige Europa og spørgsmålet om Europas forenede stater vil være i forgrunden. Stærke kræfter vil ud fra nationale motiver prøve at frigøre Norden fra de øvrige Europa. Og da kommunisterne sikkert vil stå stærkt internationalt, vil forsvarsudgifterne desværre nok være samme orden som nu. Alligevel tror jeg ikke, at kommunisterne vil være særlig interesseret i en krig da de to store magter i den kommunistiske lag fortsat vil være uenige, nemlig i Sovjet og Kina. Antonkræften er en naturlig del af vores hverdag. For forureningen vil til den tid være endnu værre end nu, men man vil, fordi hele menneskehedens fortsatte bestående står på spil, enes internationalt om skridt til bekæmpelse her. Kort sagt, jeg tror, at dansken vil have debatte i kraft af, at vi ingen racemæssige, sprogmæssige eller religionsrigige problemer har. Men globalt vil det være meget langt til målet. En verden i fri og fordragelighed. Det var Kristen Poulsgaard, der repræsenterer Fremskrigspartiet i Folketinget, og derefter hører de chefredaktør Torben Krog fra Minervisen. De væsentligste konflikter og modsætninger ved om 25 år er det samme som i dag, set ud fra et globalt synspunkt. På spørgsmålet om, hvordan verden vil se ud ved årtusindskiftet, vil det altså være forkert at give et definitivt svar. Det er blandt andet den fristelse, som de fleste science Fiction forfattere falder for. Typisk nok skriver de fleste af dem om totalitære samfund, der er stivnet i en bestemt form. Visse udviklingstendenser i det nuværende samfund bliver forlænget og forstærket, mens modsatrettede tendenser bliver overset. Men verden vil hverken i 1984 eller i år 2000 se ud, som George Orwell forestillede sig. Ej, heller vil den minde om Aldous huxleys fag verden. Selvfølgelig vil den have forandret sig, men den vil i allerhøjeste grad være genkendelig, men mindre naturligvis, at de atomvåben, der siden 1945 har vist sig ubrugelige, skulle blive bragt i anvendelse. Men det forekommer ikke sønderligt sandsynligt. Verdens største atommagt har netop første gang i sin historie tabt en krig. Da det for 4-5 år siden blev klart, at dette nederlag i Indokina var uovervindeligt, svarede magthaverne i USA ikke ved at rasle med deres masseødelæggelsesvåben. De indledte tværtimod en tilnærmelse til de to andre, egentlige stormagter, Sovjetunionen og Kina. Og magthaverne i disse to lande har været endnu mere tilbageholdende, når det galt truslen om at udløse Ragnarok over menneskeheden. I løbet af deres mægtige våbenarsenaler og ud fra visse fundamentale fællesinteresser, vil disse stormagter snarere udvikle et stadig tættere samarbejde. I den vestlige, kapitalistiske verden samles den egentlige magt i stadig færre hænder, nemlig hos lederne af de flot 300 største multinationale selskaber og deres allierede på de politiske og de administrative topposter. For de statsligt styrede økonomier i den såkaldt østlige verden vil disse gigantiske koncerner være næsten ideelle samarbejdspartnere. De kan med deres avancerede teknologi give de østlige stater nye, men nødvendige impulser, mens disse stater til gengæld kan tilbyde billig og stabil arbejdskraft. Tilnærmelsen mellem dem, der engang var den kolde kris Ja... Og jeg skal undskylde, at det måske er begyndt at boble lidt her i baggrunden. Det er fordi, at jeg jo faktisk har holdt et lille folkekøkken, og er i gang med at fremstille en. Ja, det skulle egentlig være en... Jeg havde håbet på noget andet end en suppe, men det er blevet noget meget vandet noget indtil videre. Men det ligger her. Ja, og har lidt. Det Vi det varme langsomt. No, anyway, lad os prøve at dykke ned her. Lad os fortsætte med at høre forskellige eksperter udtale sig om fremtiden. Og lad os så også lige få et klip fra George Orwell, 1984, som var det skræmme scenario, som alle refererede til som lægerne. Øh, hvad hedder det? Øh, det helt store angst. Vi, vi hører igen og igen i dette her øh, audioindslag, at, at, at folk er bange for, for, for overvågning. Og det er jo enormt interessant. For det kunne ikke være... Altså den fremtidsangst og den fremtidsfokusering kunne ikke være mindre... Øh, rigtigt. I dag rapporterer vi jo alle sammen systemet. Systemet overgår os egentlig ikke. Vi sidder alle sammen og rapporterer systemet. Jeg tænker, ja, Facebook og så videre og videre. MySpace. The usual. Lad os lige prøve at høre dette her øh, lille klip, og lad os prøve at, ja, os prøve at, at uh, forholde os til det. På hver trappeafsats lågede plakaten med det kæmpemæssige ansigt, ham i møde fra muren over for elevatorskakten. Jeg ved, det den slags billeder, der er sådan tegnet, at man altid synes, at øjnene ser lige på en hvor man indbefinder sig. Big Brother ser dig, lød underskriften. Ja, yeah, lyt til 1980'erne og hold dig sjov sure med fremtiden. Det gør vi i Danmarks Funktionsradio PNI. Hvad bringer det næste årti? Bliver det science fiction eller den skændbarlige virkelighed? Danmarks Funktionsradio bringer dig i kontakt med din egen fremtid. Og vi er allerede i gang med vores første smagsprøve på bogen Alle kender, men ingen har læst. 1984. I det fjerne dykkede en helikopter ned mellem tagene. Som en spyflue holdt den sig et øjeblik svævende på samme sted og fløj sig bort igen i en elegant bue. Det var politipatruljen, der spejtede ind af folks vinduer. Men patruljerne betød ikke noget. Det var kun tankepolitiet, der betød noget. Ja, yeah, tanker er tolvfri, sagde man i gamle dage. Skal det koste noget at tænke i 80'erne? Måske... Men glem ikke, det er gratis at lytte på i Danmarks funktionsradio. Teleskærmen fungerede samtidig som sender og modtager. Den opfangede enhver lyd, der var højere end en ganske sagte visken, og så længe han opholdt sig inden for skærmens synsfelt, kunne han også ses. Det var naturligvis umuligt for noget tidspunkt at vide, om man blev jagtet alle teorier om, hvor tit og efter hvilket system tankepolitiet gik ind på den enkelte ledning var og blive det rene gætteri. Han lænede sig tilbage. En følelse af fuldstændig hjælpeløshed havde bemægtiget sig ham. Tankeforbrydelse kunne man ikke blive ved med at skjule. Man kunne være heldig og undgå opdagelsesstykke tid, måske nogle år, men før eller senere blev man taget. Man forsvandt simpelthen, og det skete altid om natten. Ens navn fjernedes fra registrene. Alle skriftlige vidnesbyrd om alt, hvad man havde udrettet, blev til intetgjort, at man overhovedet havde eksisteret, blev benægtet og derpå glemt. Man blev fjernet til intetgjort. Opløst kaldes det. Ja, og det var Hanne Løje med George Orwells 1984. Og så skal vi høre eksperterne, om det nu også går så galt som Orwell skriver. Det er jo det, vi har eksperterne til. Christian Råsing. Det bliver en tilværelse, der bliver endnu mere fantastisk end hans profeti. Vi har faktisk en række af de forudsætninger til rådighed i dag. En del af dem vil vi heldigvis ikke gennemføre, fordi vi har en demokrati, som siger, at vi ikke vil lave det. Men hvis vi ser på kommunikationen, analyserne, automatikken, så vil hverdagen overgå fantasien, som vi ser i denne bog i slutningen af 80'erne. Altså, den er fuldt mulig? Teknisk mulig? Den er i det væsentlige teknisk mulige. Man kan sige, det er spørgsmål for de fleste opgaver vedkommende. Den overvågning og den kontrol, som er beskrevet her i bogen, øh, vil blive erstattet af en langt mere sofistikeret kontrolovervågning. Og det er der de tekniske muligheder for. Du tror, vi får mere kontrol? Vi har allerede i dag et samfund, hvor man næsten ikke kan bevæge sig uden at efterlade spor, som kan bruges til kontrol, hvis man beslutter sig for det. Uh, og spørgsmålet er så, om man beslutter sig for det? Det afhænger af uh, det, som flertallet bestemmer. For, hvordan er jo indrettet således, at flertallet heldigvis kan bestemme? Der er også noget, der hedder uh, skjulte kontrolmuligheder. Jeg mener, at det samfund, vi bevæger os ind imod, vil være et meget åbent samfund. Befolkningen forlanger åbenhed. Det vil sige, at det er græsrødderne der sikrer os mod 1984. Ja. Hvor meget elektronik kan man få for en 100 kroner i dag? Ikke så meget, men om to år kan man nok få en hel datamaskine. Den findes øh, i prototyper i dag, og den vil jo ikke fylde ret meget. Den vil jo fylde som ja, en halv lillefinger i størrelse. Og den vil fremstilles for omkring 100 kroner. Hertil skal man selvfølgelig så lægge de måleinstrumenter, som skal tilknyttes til den. den selve elektronikheden, vil blive ufattelig billig i den masseproduktion i taler om. Og den kan bruges til at kontrollere hvad som helst? Den kan bruges til at kontrollere hvad som helst i en bil, eller man kan lave andre enheder til en tilsvarende pris, som man kan sætte ind i husene, for herved at reducere energiforbruget, men også bruge dem samtidig til at overvåge huset for tyveri, brand og ulykker, og måske ovenkøbet anvendt tilsvarende enheder i den sociale sektor, til at se efter, om folk har det godt og fungerer normalt, f.eks. på plejehjem eller i beskyttede boliger eller andre steder. Det er 80'ernes kontrol vi har der. Det er 80'ernes kontrol -enhed, der vil være alle vegne. Fremtidschok, kalder den amerikanske forfatter Mr. Toffler, den følelse, de måske sidder med nu. Det er en meget naturlig reaktion på alt for mange forandringer på alt for kort tid. Og hvad stiller vi så op med den? Jørgen Jorting. Øh, rent musikalt set, så har vi jo her i 70'erne haft nostalgi fra 50'erne. Vi har haft en 50'erbølge bølge, som har været lang og sej, men egentlig også ganske underholdende at komme igennem. Og så tror jeg, at vi bliver endnu mere nostalgiske, når vi når ind i 80'erne. Og det vil sige, at vi må søge længere tilbage. Og der er det mest nærliggende så efter 50'erne, 40'erne jeg tror, der er nogle ting fra 40'erne, som nok kan tænkes at få en renaissance igen. I hvert fald i begyndelsen af 80'erne. Øh, det er lidt øh, sentimentale længsel efter en lykkelig og fri og god verden. Sådan som så for eksempel vores egen danske Edt til trods for navnet noget af det danskeste, der findes. Sådan som så han for eksempel synger om de i, jeg vil bygge en verden. Livet var vidunderligt, det troede vi en gang. Men med tiden lærte vi engang en engang Ja, og det var i Roselle med den gode gamle Jeg vil bygge en verden Det, det drejer sig om i 80'erne, er at have fortiden med sig ind i fremtiden Og det har ungdommen af i dag her skal de høre nogle unge mennesker fra Roskilde der tror på Karl Marx, der som bekendt døde i 80'erne, 1880'erne. Og det, de unge mennesker spiller, er intet ringere end Berthold Brecht. Du ved at de lærer af Hitler-jubelsen, <coughs> direkte til at melde alt. Og vi er til amatørteater i Roskilde. Det er Brecht-gruppen, der spiller Men, det tredje riges frygt og elendighed for et lydhørt publikum. Altså Bert Brechts skarpe analyse af Hitler-tidens totalitære samfund. Men er dette stykke også relevant i dag? Når vi har valgt at tage stykket op, så er det ikke fordi, vi tror, at det er en slags teaterhistorie. Så er det selvfølgelig fordi, vi mener, at det også har betydning øh, for, den dag, altså, for den situation, vi lever i dag. Vi mener på mange måder, at der er ligespunkter øh, præsenteret. Kan, kan du sige noget om dem? For det første oplever vi i øjeblikket en økonomisk krise, som ikke alene slår sig igennem på det økonomiske område, det er også politisk med bevægelser, som på mange punkter minder om de samme tendenser, der var i Ja, dataprogram og øh, databehandling. Lad os prøve at høre lidt et, et program, der omhandler øh, en debat og en, en diskussion om, om data kan impliceres i alle samfundsmæssige henseender. Og øh, til det har vi ingen ringere end øh, datalog Ole Caprani. Som øh, vel egentlig stadigvæk er ansat på Datalogisk Institut i Aarhus, hvis jeg ikke husker meget fejl. Øh, desværre er vi ikke rigtig på talefod, efter at der blev stjålet en Eventide H8000FW fra konservatoriet. Ikke at det var hans spor, men jeg blev meget upopulær i de aarhusianske kredser ved at gøre det her. Men øh, programmet var 33,36 minutter. Alt hvad vi har hørt indtil nu har et gennemgående tema. Og det er, at folk ikke kan forholde, ja, vi, masse... vi har svært ved at forholde os til de sociale implikationer, som informationsteknologien giver os. Det kan jeg, ja, det kan jeg dykke længere ned i, når jeg vender tilbage til mit eget værk, og hvor vi egentlig sidder og kigger her på et ægærende Königsværk. Men lad os lige høre, hvad Ole Caprani har at sige til det her, og lad os så køre programmet lidt øh, altså ud af den tangent. Vi ses om 33,36. Minutter arbejder så 33, minutter og 36 sekunder, og øhm, hvis vi ikke gør det, så ses vi inden dag, og det er fordi, at du har skippet øh, frem i den lødfil. Hvad er EDB? Noget kan slås fast. Det handler om databehandling. Der er tale om et styringsredskab. Og en af forudsætningerne for EDB-teknologiens eksplosionsagtige udvikling er vel, at databehandling er et element i et hvert menneskes liv. Når vi for eksempel stopper op for rødt lys, er det en følge af, at vi har behandlet data. Vi har set det røde lys. Når vi trækker hånden til os, fordi vandet fra vandhanen er varmt, så har vi behandlet data. Vi har følt varmen. Mennesket kan altså opfattes som en databehandlende størrelse. Vi registrerer data igennem vores sanser. Vi bearbejder data og reagerer på dem, og dermed udsender vi data til omverdenen. Der er forskere, som hævder, at en forståelse af mennesker og samfund må bygge på opfattelsen af mennesket som databehandler. Et spørgsmål til datalogen må være, om han kan opstille en model for, hvor vi kan anvende EDB, og hvor vi ikke kan. Ole Caprani Ja, nej, det kan jeg jo ikke, vel? Fordi øh, det med at anvende EDB og ikke at anvende EDB, øh, det bygger jo på, at man accepterer, på hvilke præmisser EDB anvendes. Så altså, hvis man anvender EDB, for eksempel i forbindelse med styring af en virksomhed at man lader EDB styre, hvornår der skal åbnes og lukkes for ventiler osv. osv. Ja, så bygger det på en mekanistisk opfattelse af den virkelighed, som EDB anvendes i. Og så kan det selvfølgelig bruges, hvis man altså accepterer, at den virkelighed, hvor EDB anvendes i, er mekanistisk. Kan beskrives som mekanismer. Men øh, det er jo ikke muligt at sige noget område, hvor EDB ikke kan anvendes. Selvfølgelig kan det anvendes alle steder. Nemlig hvis man vil acceptere, at der hvor det anvendes, er virkeligheden mekanisk. Altså som et helt ekstremt eksempel, hvis vi øh, tænker os, at vi vil anvende EDB på hospitaler, til at afgøre, hvornår en patient er levende, og hvornår patienten er død. Ja, så bygger det på, at vi kan måle og veje og føle os til nogle ting i den virkelighed, altså mennesket, der ligger i sengen og er ved at dø, som vi kan bruge som beslutningsgrundlag for maskinen, når maskinen skal skrive ud, Hansen er død. Og det kan vi selvfølgelig gøre, altså vi kan bruge hjerteslaget, og så når hjertet holder op med at slå, så skriver maskinen ud, af hansen er død. Det er jo ikke noget om, at, om vi kan anvende EDB, der. det kan vi selvfølgelig. Det er et spørgsmål om, øh, vil vi acceptere den forenklede beskrivelse af at være død eller at være levende, som denne her anvendelse af EDB bygger på? Så... Det er ikke et spørgsmål om ikke at kunne anvende EDB. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke beskrive. Alle mennesker vil jo selvfølgelig kunne anvende EDB et langt stykke af vejen inden for deres fagområder, inden for deres arbejdsområder osv. Det er et spørgsmål om vi bør anvende EDB. Altså et etisk spørgsmål. I princippet kunne man altså også lade EDB for eksempel styre sammenlivet mellem to ægtefælder? Ja, hvis... Øh... Hvis vi kunne finde en tilstrækkelig forenklet beskrivelse af samlivet mellem to ægtefæller, ja, så kunne vi lade en datamat sende et brev til en savfører, når de to mennesker skulle skille sig, så kunne det blive overstået der. Hvorfor skulle vi høre at have en savfører? Fordi vi kunne jo også erstatte savføren med en maskine. Det er jo også bare noget med at lave reglerne for livets forhold så enkle, at EDB kan træde ind der og beslutte, hvornår vi arver og hvornår vi skal skilles, og øh, ja, altså hvad jurister nu beskæftiger sig med, ikke EDB kan bruges alle steder, hvor vi accepterer, at vi vil anvende EDB. Hvilke krav stiller det så til de mennesker, der indgår de steder, hvor man vil anvende EDB? Ja, for det første stiller det jo et krav til de mennesker, der indgår i den virkelighed, som IDB berører. Altså jeg tænker på, jeg ja lad os tage sagførerkontoret. Dem der henvender sig til den IDB baserede sagfører, må jo altså stille deres spørgsmål på den måde, som denne her mekaniske sagfører nogle gang kan forstå det. Og det vil sige, at anvendelsen af EDB, der stiller krav til omgivelserne. Og hvis vi nu skal jeg være helt ekstremt eksempel. Så altså det her med Saufa, der kan man måske godt se, der kan man bruge EDB og så osv. Videre, så videre. Men, men jeg vil godt tage et helt ekstremt eksempel fra stormagasinerne og legetøjsforretningerne. Man har inden for de sidste års tid eller to kunne købe øh, et skakbræt med en, øh, sådan en middelgod skakspiller indbygget i brættet. Og det er selvfølgelig en EDB-maskine, der, der er i stand til at sidde og spille skak. Jeg ved ikke, hvordan de mennesker har det, der kører sådan lidt. Øhm, det er selvfølgelig meget sket, der spille skak med maskinen der. Øh, og så sidder og, og, og vinder over den og tager til den osv. Men altså, jeg spiller skak, fordi jeg synes, det er sjovt at være sammen med et andet menneske. Og opleve spændingen, atmosfæren, psykologien, øh, stemningerne i luften, mens man sidder og lusker med at og flytte dronningen over, så man egentlig godt ved, at det er et dårligt træk, men hvis man nu en lang rejse, rejser sig og går ud og tænder piven og henter en bejr til, så kan det da godt være, at han overser det, og så i næste runde, så har man ham, ikke? Altså, det kan man jo ikke med, med, med sådan en, en maskine. Den er indbygget i brættet, og, og ja, man kan, <laughs> man kan reagere over for den på en måde, man kan slå den i stykker, og det er selvfølgelig meget rart, ikke? Men... Øh man accepterer med andre ord, at anvendelsen af et B til at spille skak, det bygger på, at der ikke er andet i det, end de regler, der ligger i skak. Der er ikke noget menneskeligt samvær omkring det. Og det, så kan vi vende tilbage til sagføring. Der er vel et, et menneskeligt samvær omkring alt, der har noget at gøre med sagfører og læger. Ja, hvad man nu end kunne forestille sig, hvor hvor man med en håndbevægelse siger, at der kunne vi lige så godt bruge IDB. Det bygger altså på, at vi udelukker de andre ting. Eller rettere sagt, jeg vil ikke engang sige, at det bygger på, at vi udelukker dem. Det bygger på, at vi prøver at lave en model af dem. Som selvfølgelig så, tror jeg, må være forenklet. En grundlæggende forudsætning for anvendelsen af EDB er, at der anlægges en mekanistisk betragtning på den del af virkeligheden, som EDB-teknologien tages i brug på. Den mekanistiske opfattelse indebærer, at det system, vi betragter, er lukket i forhold til omverdenen. Det vil sige, at vi har fuld kontrol over det. Systemet kan beskrives i entydige og håndgribelige data. Ved anvendelsen af systemet accepterer vi en standardisering og overholdelsen af en række formelle regler. Vurderer vi, at bestemte udsnit af virkeligheden afspejles tilfredsstillende i en mekanistisk opfattelse kan EDB komme ind i billedet? Hvad er det, EDB-teknologien kan tilbyde det danske samfund? Professor i datalogi H.B. Hansen. <laughs> hmm. Ja. Den kan tilbyde noget der svarer til, hvad maskiner kunne tilbyde samfundet, ikke bare det danske, men alle mulige andre samfund, øh, i, i 1850'erne, dampmaskinen. Dengang den kunne man tilbyde en stærk arm. Øh, nu kan man tilbyde en stærk hukommelse, eller en en hurtig øh, beregning, en forudberegning af, hvad der vil ske meget hurtigt. Øh, en slags, man i gåseøjne, intellektuel kapacitet snarere end en øh, muskelkraft forstærker. Det er det, den kan tilbyde. Meget abstrakt sagt. Hvis du skulle vurdere, hvilke konsekvenser det altså det fik nogen konsekvenser at man kunne få den stærke arm. Ja. Det må også få nogle konsekvenser, at man kan få den stærke hjerne, eller hvad man nu skal kalde det. Ja. Hvad, er, hvad er dit bud på betydningen af det, på lidt længere sigt? Ja, på lidt længere sigt, der vil jeg tro, at øh, vi kan blive fri for det, man kan kalde rutinetænkning. Og i stedet for tage os af, hvordan den rutinetænkning skal organiseres, for at tilfredsstille vores behov. Det er altså måske på meget langt sigt. Men vil det ikke også sige, at man flytter tænkningen over på et meget begrænset antal personer? Nej, det tror jeg ikke. Æ, det, jeg vil ikke håbe, at ETB-teknologien betyder, at der er nogen, der holder op med at tænke. Æ, det, tværtimod tror jeg, at, at man kan ligesom komme op på et højere niveau, også på det område, ligesom man er kommet op på et meget højt teknologisk niveau på dampmaskineområdet, så vil man på det her område kunne komme op på et højere niveau, hvor man tænker i større helheder måske. Jeg ved det ikke, men altså... Øh, men der er da altid brug for, at der er nogen, der tænker sig om. Ja, for at nogen gør det. Men hvad med, hvad med flertallet? Ja, det vi selv er over, Det er sådan set ikke noget, der ligger i EDB-teknologien. Det afhænger noget af, hvad vi lærer børn i skolen. Og, og, og hvilke holdninger folk, folk har som i almindelighed. Øh, det kunne jo også være, altså jeg mener højere og højere øh, aktivitet på et højere niveau. Øh, det kunne jo også være, at man, at man for eksempel øh, sig med noget helt andet, kunst eller jeg ved ikke hvad. Øh, men det kræver nogle andre forandringer, som heller ikke har noget med idb teknologi at gøre. Det kræver for eksempel, at man, øh, at man øh, ikke i den grad, som man gør nu, kobler det at få en indkomst sammen med det at udføre et eller andet bestemt arbejde. for eksempel. Ikke? Men øh, det vi jo selv har over, det er ikke noget, der ligger i idb teknologien det er vi selv det? Ja, det vil jeg da håbe, for hvem er her ellers? Det er da ikke et db det. det. De skal jo programmeres af os. Så det må vi jo se at finde ud af. Er det muligt at frigøre sig fra det, nogen der opfatter sig som det teknologiens magt, øh, hvis man ikke har noget kendskab til den pågældende teknologi? Øh, det tror jeg faktisk ikke. Man kan ikke... Man ligger under for den teknologi, hvis ikke man øh, man føler sig ovenpå. Man må føle sig ovenpå. Er det ikke meget få, der har mulighed for det? Det tror jeg ikke, det er. Men øh, det, øh, grunden til, at der ikke er så mange i, i øjeblikket, er, at der ikke rigtig er nogen, der har lært noget om det. Og øh, derfor tror jeg, at for at få det her... I det rette, de rette perspektiv på det rette niveau i hele samfundet, er man nødt til at lære øh, unge helst, børn, måske, om, hvad det er for noget. For det er ikke det samme, som at øh, man sige, at ja, man lærer heller ikke at køre bil i skolen. Bilen er en vigtig ting. Men det her er altså noget, som griber ind i. i øh, den måde, man, man øh, opfatter hele øh, for samfundets indretning, hele den måde, man, øh, man i det hele taget tænker på, det øh, kommer til at influere på det. Så jeg tror ikke, man, det er ikke bare at tage et kørekort. Det er at vide, hvad det er sådan grundlæggende. Hvad er en automat? Vurderer vi, at bestemte dele af virkeligheden afspejles tilfredsstillende i en mekanistisk opfattelse, kan EDB anvendes som styrende og databehandlende redskab. EDB har da følgende fordele frem for mennesket. Hastigheden, hvormed maskinen kan behandle data. I 1979 kunne EDB-maskine i løbet af et sekund Foretag 239.120 multiplikationer. Polidligheden. Maskinen vil komme til samme resultat hver gang. Udholdenheden. Maskinen har samme ydeavne hele tiden. Den bliver ikke træt. Den har ikke brug for pauser. Sammenkoblingen. Når man kobler flere maskiner sammen, øges ydeavnenen. En af de store anvendere af EDB-teknologien er det offentlige. Hvilke fordele kan man se ved EDB-anvendelse? For eksempel på det sociale område, professor Bent Rold Andersen. Ja, der er jo for det første det helt praktiske, at for at administrere for eksempel som drejer sig om mennesker. Så skal man have oplysninger om de mennesker, det drejer sig om. Og de oplysninger skal opbevares på en eller anden måde. Det har man jo i gamle dage før i eller alderen gjort ved, at man havde en tyk journal på den enkelte, hvor man skrev ned undervejs, hvad man fik at vide om de mennesker, det drejede sig om, og derigennem også fik mulighed for at se for eksempel, hvad de havde ret til af sociale ydelser og foranstaltninger osv. Og der har man jo selvfølgelig med EDB's, eksistens fået en mulighed for at opbevare de oplysninger på en meget, meget mere praktisk og håndterbar måde, som gør, at man kan bringe omkostningerne og det administrative besvær ved dette her meget kraftigt ned. Det er en helt umiddelbar uh, ting, og det er jo det samme mønster, som man finder også i forbindelse med offentlig administration på en række andre områder. Men det interesserer sådan set mere mig, at Sige noget om, at man måske også kan bruge den lejlighed til at forarbejde oplysninger, som EDB har givet os i højere grad i styringen af samfundet, både på det sociale område og på mange andre områder. Det har jo været et af vore, en af vores store hovedpiner igennem mange år, at samfundsudviklingen til synlædende styrer sig selv og ikke bliver styret af mennesker. Vi har fået en opsvuld med offentlig sektor og skattetryk, som vi nok ikke ønskede. Vi har fået et byråkrati, vi har fået inflation, vi har fået arbejdsløshed, vi har fået en lang række ting, som vi ikke ønskede, som vi ikke har styret hen imod, men som er kommet til os på grund af den dynamik, der er i selve udviklingen. Og der kan det være, at EDB kan give os en helt enestående lejlighed til at vende positionen om, sådan at vi med de informationer, vi kan få den vej, kan bringe os over til at blive dem, der styrer samfundsudviklingen, i stedet for at blive styret af den. Du ser ikke en fare for, at det så bliver teknologien, der kommer til at styre samfundsudviklingen? Jo. Øh, jeg vil hellere sige, at det kunne blive øh, de muligheder, der ligger i EDB-systemet, som i højere grad end egentlige gennemtænkte målsætning og komme til at styre, hvad vi var. Det er klart en fare. Men jeg mener, at hvis man er opmærksom på den fare, så er der også mulighed for at styre udenom den. Og jeg mener i virkeligheden nok, at jeg kan sige det så skarpt, at med de kolossale problemer, vi er løbet ind i med hensyn til at styre samfundsudviklingen, der har vi ikke råd til at undvære og udnytte den mulighed som IDB nu giver os. Men det er klart, at det har kun mening, hvis det styres af nogle politiske målsætninger, og hvis det er sådan, at befolkningen får en tilstrækkelig mulighed for at øve deres indflydelse på de politiske målsætninger, som det drejer sig om. Hvis du skal nævne eksempler øh, altså på det, du vil betragte som den store mulighed, altså for eksempel inden for det sociale område, i forbindelse med EDB. Ja, så vil jeg godt allerførst generelt sige, at øh, i 80'erne her ved vi, at øh, en række af de øh, områder, øh, hvor der at har været en betydelig vækst, at det vil blive afdæmpet, ikke mindst på den offentlige sektor. Og hvis det skal gøres uden, at det direkte går ud over en række borgere, og medfører nød og elendighed, så må det medføre, at vi i langt højere grad eksperimenterer i den offentlige sektor, løser tingene på nye måder, prøver at bryde igennem de sektorer, som vi har i den offentlige sektor osv. Vi vil i 80'erne se et væld af sociale eksperimenter bryde op rundt omkring med det perspektiv, at vi måske kan løse de sociale og de samfundsmæssige opgaver med mindre indsats af ressourcer, og med meget, meget bedre resultat for de mennesker, det drejer sig om. Bedre trivsel og bedre sundhed osv. Og hvis jeg skal give et eksempel på det, så kan jeg nævne, at vi inden for ældreområdet jo har haft en udvikling, hvor flere og flere mennesker er ind på plejehjem. Flere og flere har svært ved at klare sig af egen bolig. Halvdelen af vores sygehussenge optages af ældre mennesker, og det er noget, som koster meget dyrt, og det er samtidig en løsning af ældre menneskers problemer, som menneskeligt set er meget utilfredsstillende. Der har man forsøgt at eksperimentere på nogle andre måder at løse det på. Og som et eksempel på det kan jeg nævne, at man i Viborg og andre kommuner har forsøgt, at man ikke kunne lave det, man kalder en døgnplejeordning for ældre mennesker. Den består simpelthen i, at man har en slags vagtordning, hvor det er muligt for et ældre menneske, der bor i eget hjem, og tilkalde en hjemmesygeplejerske på et hvilket som helst tidspunkt der døgnet, når man har brug for det. Og meningen med det, eller håbet ved, det er jo den, at det kan medføre langt større tryghed for de mennesker, der bor i eget hjem. Måske også, at det kan medføre mindre sygelighed, og måske, at de kan leve længere, end de ellers ville. Man håber også på, at det kan føre til, at færre vil blive indlagt på sygehus, og at der er flere, der kan blive i eget hjem i stedet for at komme på plejehjem. Det, der er problemet her, er, at når man iværksætter sådan nogle ting, så håber man på, at de ting sker. Men man ved det ikke. Og det er jo meget afgørende for os at få viden om, om det virkelig forekommer. Og det vil EDB med de registeroplysninger, vi har om personer rundt omkring i systemet, og en samkøring af de registeroplysninger, det vil give os for eksempel mulighed for at følge de mennesker, der får en chance for at få døgnpleje og se, om det faktisk fører til et fald i deres sygehusindlæggelser, og et fald i deres plejehjemsindlæggelser, fald i deres sygelighed, og måske forlænget levetid for de mennesker. Det forudsætter, at man statistisk set får mulighed for at samkøre registrene. Det har vi ikke haft indtil nu for alvor. Og det indebærer, at når man laver sådan nogle ordninger, så er vi faktisk ikke i stand til at sige i dag, om de virkninger, som man håbede på, faktisk blev opnået. De ting, du taler om uh, i forbindelse med det her forsøg, og det, det vil være rart at vide, det er de ting, der kan måles statistisk. Uh, det er spørgsmålet om hospitalsindlæggelse, det er spørgsmålet om, til hvilken alder man kan blive i sin egen bolig osv. Men der er ting, som man ikke kan måle på den måde. Altså, der er spørgsmålet om kontakt med andre mennesker, uh, der er netop spørgsmålet om en oplevelse af tryghed, eller måske det modsatte. Ja, og derfor kan en øh, bearbejdelse af oplysninger ved hjælp af EDB sjældent stå alene. I nogle tilfælde kan de oplysninger, vi kan få via registrene og EDB, det kan samtidig være en, et signal på, hvordan det går på de andre områder. Hvis mennesker har gode kontakter, hvis de trives godt, så ved vi erfaringsmæssigt, at så bliver de også mindre syge. Og derfor kan for eksempel en mindre sygelighed, det kan også være et tegn på, at de i øvrigt har det godt. Men det er ikke sikkert, at det er nok, og derfor er det selvfølgelig ikke sådan, at vi kan begrænse os til det, de oplysninger, vi kan få i EDB. Der kan godt være, det kan godt være nødvendigt at foretage undersøgelser, også på en anden måde. For eksempel ved interviewundersøgelser, eller ved meldinger fra de mennesker, der har kontakt for eksempel med gamle mennesker, hvordan det går dem. Også oplysninger for pårørende osv. Så vi skal ikke overvurdere EDB. Det er ikke et universalt Instrument, der hjælper os til at løse alle ting, men det er et meget vigtigt redskab for os, når vi skal have orden på tingene. Men hvordan tror du, det vil gå, når man har en viden, der kan måles og registreres og sættes på formler over for en viden, som er mere uhåndgribelig? Tror du så ikke, det bliver den registrerbare, sådan meget målelige viden, der bliver udslaggivende, når man tager beslutninger? Jo, det er der en, en klar risiko for, og spørgsmålet er jo bare, hvad skal vi gøre ved det? Der er nogen, der vil tage det standpunkt, at så skal vi gøre det, at vi laver med at indsamle de håndfaste oplysninger, at vi lukker øjnene for de ting, der kan måles og vejes, sådan at vi bliver endnu mere rådvilde, end vi har været før. Jeg vil hellere tage den modsatte konsekvens af det, og sige, lad os da få de oplysninger, vi kan, også det, der kan måles og registreres, og lad os så bevidst sørge for ikke at holde os alene til de oplysninger, men også sørge for at få noget at vide om de ting, der er mere kvalitative. På bestemte betingelser tilbyder EDB-teknologien nogle bestemte fordele. Hastighed, pålidelighed, udholdenhed. Men nogle af EDB-teknologiens fordele kan også opleves som trusler i bestemte sammenhænge. For eksempel på arbejdsmarkedet. Fagbevægelsens forskningsråd tog i 1977 initiativ til det såkaldte due -projekt. DUE står for Demokrati, Udvikling, EDB. Et af DUE-projektets formål var at kortlægge konsekvenserne af at indføre EDB-teknologi på arbejdspladserne. I en række delrapporter har forskergruppen bag DUE-projektet peget på nogle konsekvenser, EDB-indførelse på arbejdspladserne kan få at der sker en opsplitning af arbejdsfunktionerne således, at arbejderen taber overblikket over den samlede arbejdsproces. At arbejderne mister den indbyrdes sociale kontakt, som er afgørende ikke mindst i konfliktsituationer overfor ledelsen. At arbejdsprocesserne forenkles, således er en stor del af arbejderne dekvalificeres. At nogle få af arbejderne specialiseres, til at udføre kontrolfunktioner over for deres kolleger, At ledelsen får mulighed for at kontrollere arbejderens præstationer og arbejdstempo. Og at dette giver ledelsen stærke kort på hånden i forhandlinger om løn og akkordfastsættelse. At arbejdernes kampmuligheder følgelig forringes. Og at der på langt de fleste arbejdspladser sker en generel trivselsforringelse. På spørgsmålet om, hvem det er, der styrer den teknologiske udvikling, svarer Henning Tjørnehøj fra Fagbevægelsens Forskningsråd. Det var der en diplomatschef for det svenske industriministerium, som spurgte sig selv om i en bog, han udsendte for 6-8 år siden, som hedder Det herreløse industrisamfund. Og han kom til det resultat, at der i virkeligheden er ingen, der styrer den teknologiske udvikling. Forholdet er det, at den ene virksomhed ikke er frygt for at komme bagud i konkurrencen i forhold til den anden, tør undlade at investere i ny teknologi, til trods for at den teknologi, som den ene virksomhed har, egentlig fungerer perfekt og ikke er nedsligt. Og på den anden side ser vi, at øh, den teknologiske udvikling baseret på forskning øh, vender stadig mere frem, uden at nogen egentlig styrer den. Alt, hvad der kan realiseres, bliver realiseret. Og det er en sådan grad, at man fra det amerikanske senats miljøudvalg side, endda på et vist tidspunkt, alvorligt at det, man kalder for et moratorium, altså en pause i den teknologiske forskning, fordi man følte simpelthen ikke fra amerikansk side, og det er jo der, udviklingen meget høj grad først, eller det er jo der, udviklingen i meget høj grad styrer fra, hvis den er altså styrer os. Der overvejede man simpelthen at stoppe for denne teknologiske udvikling i alvoren stykke tid, og det viser jo, hvor, hvor alvorlig udviklingen er når man selv i kapitalismens højborg øh, har den holdning til den øh, forskningsmæssige, den tekniske udvikling at nu kan man simpelthen ikke følge med mere, nu er det så ressourcekrævende at nu må man have sådan et moratorium og nu må man holde en pause hvor man ligesom kan nå at fordøje den øh, teknologi der allerede er og den videnskabs, øh, den, de forskningsresultater der allerede er Men vil det sige at man kunne forestille sig, at fagbevægelsen begyndte at sige nej til øh, former for teknologi. Er der jo ikke noget, at vi hellere ville, end øh, at øh, forhåndskontrollere for eksempel, at de maskiner, som kommer ud på markedet, er ergonomisk korrekt indrettet, så man kan betjene dem, uden at få helbredsmæssige skader, muskler og led. At de ikke støder, som At de kemiske stoffer, som blev markedsført, ikke var giftige for den menneskelige organisme. Men vi er ikke med i produktudviklingen. Produktudviklingen er det allerhelligste er i erhvervslivet. Der har vi ingen adgang. Der er låste døre, og hvad der kommer ud af disse øh, øh, forskningslaboratorier, bliver ting, som man først kan begynde at øh, korrigere for, når de skal til at markedsføres. Det vil sige, når der er bundet kapital til dem i udviklingsfasen, og derfor bliver det meget, meget sværere at få den ud af markedet igen, hvis det viser sig, at de er skadelige, at de er ressourcekrævende, at de er særlig valutakrævende, at de er særlig forurende, hvad ved jeg? Og derfor må jeg give kollega i Arbejderbevægningens Erhvervsråd ret. Det var jo mere praktisk, om vi fra fagbevægelsen, om vi fra samfundet, kunne være med til at gøre vores indflydelse gældende med hensyn til den teknologiske udvikling på det stadie, hvor man endnu kan betjene sig af bygjant og beskældet. Det er langt sværere, langt dyrere og langt mere urationelt, at vi når skaden er sket, når det farlige eller helbredstruende produkt, beskæftigelsestruende produkt, er markedsført, at vi så skal til at sætte ind med korrigeringer og med ændringer. Det er langt, langt sværere. er Og hvor vi er hen med alt det i forhold til det værk, som vi ser her på siden i vores bog, El Camino del Hardcore, hvor vi er hentet med det værk? ser I. Man kan ikke disse komposition. Man kan ikke være efter komposition. Mennesket har alle her programmer. Mennesket har til alle tider brugt hjælpemidler. De kender det fra audio svaret med eksponentiel til nummer det er. Der bruger jeg og phone svar nummer 55, at vi taler om BAC-computeren og en idé om, at, at BAC måske også havde et, et, et, et, et mekanisk hjælpemiddel til at udregne sine brugfærd. Grunden til, at vi ville gennemgå disse arkiverede radiostrid, disse radiocenter, var egentlig mere for at bevise, at vores forhold til datamaskinen har radikalt ændret sig. Og Altså, hvis man, hvis man lytter på mit uh, audiosvaret nummer 50 og audiosvar nummer 54, så ved man også, at, uh, at jeg har forholdt mig ikke kritisk, men jeg har i hvert fald stillet til algoritmisk komposition. Og det har jeg gjort ud fra den simple idé, at der... Jo, lad mig lige prøve at referere til, uh, til en artikel. Uh, den artikel er skrevet i uh, Computer Music Journal, volumen 35 nummer 3. Og den hedder Two Pioneering Projects from the Early History of Computer Aided Algorithmic Composition. Og den gennemgår egentlig meget godt. Nogle meget interessante tiltag fra 50'erne, hvor man, hvor man egentlig forsøgte at, at lade computeren være en, en håndtrækning for komponisten. Man, man sagde, altså, at det var og set også at komponere. Det har så flyttet sig i, i forhold til software osv. I audiosvaret og interviews interviewet med Christian Olsen, nemlig audiosvaret så udtaler han jo klart, at han ikke ser Calmus som værende et stykke software, som er hans komposition, det er et redskab. Kalmus er, altså, er ikke bærket, og derfor har vi lige så brydt den. Har lige så der. Og der mener jeg så nu, at, for at, at hvis vi skal forestille os en fremtid, hvor computeren er lige så intelligent som os mennesker, så bliver vi nødt til at approxere den enten som en, eller en kunstig, sorry, som en kunstig eller en alternativ intelligens. Og det er jo det, jeg har brugt mig i rigtig, rigtig meget. Og dette værk gør så det. Værket indeholder disse fire linjer. der står Jane König, Jane König, -Kal. og vi kan så se, at bagsiden af værket ikke er visuel, det vil sige, at bagsiden af værket er, er ikke tilgængelig, og det vil sige, at p aldrig kommer Nokia Connecting People, bliver altså bare ved med at sige Nokia, Nokia, Nokia, den siger ikke Nokia Connecting People. Og normalt vil man have, at, at man vil have en afslutning i, i reklameverdenen, man vil sige Nokia Connecting People, eller man vil sige um, Philips, let's make things better. Og det er jo det, som jeg hele tiden bliver ved med at vende tilbage til. Her der forestiller jeg mig at man vil sige Jane Kylik, men man ved ikke, hvad det hvis noget noget stikker ud af den anden side her på disse ringe. man kan se, at, at noder stikker noder op både for og bag, hvad jeg vil sige, op og ned, på noget lignende, Vi kan ikke 100% øh, hvad hedder det, øh, definere, hvad det er, de repræsenterer. Jeg har lavet en snappydag, og det vil blive snappydag nummer snappydag garuds to tusinde tre og snappydag garuds denne snappydag er egentlig en analyse af værket. Jeg prøver selv at analysere værket, og vi ser, der er en del huller i værket angivet som spørgsmålstegn, eller man kunne være fræk at sige angivet som snappydag nummer 67, snappydag 67. Og disse huller er ikke noteret, det er ikke sådan noget med, at der findes et andet papir, eller en anden gengivelse af værket, hvor, øh, undskyld, jeg skal lige op i guderne her, eller røre i guderne. Ja, der findes ikke en anden, del af, af, af, en anden notation et sted, hvor, hvor der står, hvor, hvor hele værket, hvor hele ringen er afsluttet. Den findes altså ikke. Det, det, det, er, et åbent, det, er, det er et åbent værk, hvor, hvor, hvor, hvor halvdelen af kompositionen er er læsen i den anden halvdel, er imaginær. Og det er derfor, der øver så står To Lost Imaginary Music Scores, fordi dette score var forsvundet i lang tid, men her er det altså dukket op igen. Jeg ser det som et af mine signaturværker. Dette er backcomputeren. altså dette device, som en alternativ og eller kunstig intelligens i fremtiden vil anvende for at komponere med, eller potentielt vi kan sige, dette er en mulighed for en alternativ år eller kunstig intelligens kan arbejde eller operere med. Det, er det device. Det er så at sige, hvad algoritmisk komposition er for mennesker, er det her, det device, som en alternativ år eller kunstig intelligens kan bruge til at komponere eller forestille sig musik med. Og jeg ser det her som værende utrolig vigtigt for at illustrere A New Tomorrow for Modern Computer Music. Intet mindre. Og jeg har derfor også givet det et mordauksvarskets ekstra ekstra nummer, og det er mordauksvarskets ekstra ekstra nummer 01 BDC. Jeg vil slutere med at sige, hvad der også står øverst her på siden. Haradaturn, kan du scanne dette her? Og man kan jo så fortsætte med noget i retning af, og ønsker du at drømme eller komponere på en basis af dette her? Og det er altså essentielt. sindsæt. Hvad det er, vi forsøger at lave radikal computermusik. Målet er ændret. Ikke musik, lavet med en computer, men lavet for en computer. Vi ser på forskellen mellem computer-aided composition og human-powered computing. Og nu skal jeg igen op lige og røre i gryderne. Jeg vil lade lydfilen køre lidt, og det der aflige svar er sådan set færdigt. Det er afsluttet. Der kommer ikke mere. Men hvis I er interesseret til at øh, høre undertegnet at lave lidt mad, så kan I lytte på det. Hvis I er interesseret i, at at festen stopper her, så vil jeg trykke stop nu. Så var der alligevel noget. Snapdrag 01 og Snapdrag 02. Det er den gamle dagsmodel. Så behøver jeg ikke sige det flere gange. Det har jeg rådt rundt i rigtig mange gange. Prøv at tage et kig på det. Nu ved I, hvad det handler om. Første gang jeg viste de billeder, var der ingen, der forstod det kog af, hvad de handlede Men nu forstår man det. Ja, jeg bliver ved med at tale. Det er okay. okay.